Yaşı, biz keçən dərsdə yəni murcielərdən danışanda və biz onların dəlillərinə qalıb və dedik ki, onların dəlilləri əvvəla Quran kəndi onların dəlilləri budur ki, Allah Subhanahu buyurur ki, innal la yaqfurun yusra bihi və yaqrumaduna ma dunun dalik liman yasha sonra isə surə-kə ayədə ulay ibadiyəllədin asfəu alə anfusihim la taqnatun min rahmatillah innal la cəmi innahu wal ghafurur rahim başqa ayədə ulayə kətəbə fi qulubim alîman, Va başqa ayə ilə mən ukriha wa qalmu tmainun bil iman və başqa ayədə khatm Allah ala qulubihim və həminlə başqa ayələr də var hansı ki mən khashyar rahmani bil gıb wa ja'a bi qalbin salim əlm ya'ni lil ladina amanu an taksha qulub qulubhum li zikrillah və başqa ayədə fi qulubihim maradun fazaydahumullah marada ə e bu onların Quranının ayələridir hansı ki ayələr Demək olar ki, yəni zahirən onu göstərir ki, iman qəlbdə olur, iman da heç bir əməli aidəri yoxdur, hansı ki, Allah s.ə.q.dən başqa bir gün haydi səsə bağış gəlir və başqa ayədə Allah talı onların qəlbində iman yazıq, başqa ayədə o kəs ki, yəni iqqraq olunsa və qəlbi mutmayındır və Allah s.q.dən qəlbinə xətm edib, həmsin də bu ailə ondan sonraki ailədan onu göstərir ki, Yəni, i̇man, yani qalb ilə, yani təsdiq, yani iman təsdiq qalb ilə iqrar olması, yani nədir? Həmçində hədislərdə, hədislərdə onlar gətirirlər ki, mən məhəttə yüşq billah şeyən daxil olanlar, yani kim ölsə Allahə şərik qoşsa o insan yeri idi və bir məhsud deyir ki, və mən dedim ki, və kim müsəvə Allahə şərik qoşmasa o insanın yeri, yani idi. Və başqa ayədə Allah səndə deyir ki, əgər e, e, adam e, mənə yaxınlaşsa və yer görədə günah eləsə, şey şərik qoşmasa, ona yer görədə Yəni ona şavob verirəm. O başqa yerdə Allahumme nishni Allahumma sabit qalbi ala dinik sabit elə və bu cariən hədisində ki Allah da də ki səmada deyir o azad elə o deyir yəni mömindir və başqa hədisdə peyğəmbər sən deyir ki əttaqva hauna yəni əl-nəs nə ki təqva yəni deyir burdadır və başqa hədislər də var ə, başqa hədislər də var hansı ki lem yəni, bu məşhur hədis şəfaət hədisidir və bu hədislər bu ayələr onu göstərir ki yəni bu murciələrin əsas elə deyilə bu Edən, bu dəlillərlə, bu nüsuslardan onların istimbat elədiyi odur ki, onlar iqrar edirlər ki, əməl olmasa da olar, insan cənnətə əməlsiz də gedər, hətbə heç bir xeyr etməsi də belə. Biz burada müəllib onların şəhrində e, səliflərdən heç bir, yəni sadəcə bir-iki dəlildə İbn e, Teymiyyədən misal gətirib və başqa, yəni bu firqələr bölməsində yazan, yəni Alimlər də var, yəni məhsul alimlər də var ki, həmçinin kəsimiş alimlər də var. Onlar da murcə elən bu dələrləri gətiriblər. Sadəcə onlara e, rəddli isə, yəni bu cür başa salırlar ki, yəni o ailələr kanslayır ki, o imanın qəlbdə olmasını göstərir. Bu odur ki, iman yəni qəlbdə olur, o tək qəlb ona yetmir əçək yəni, e, qəlbin təsdiqinə yetmir çünki iman qəlbdə e, iqrar edib həmçində bədən üzvləri də ona təsdiq eləyir çünki başqa hədislər ailə var ki Allahu təala deyir ki məsələn əsasən yəni, də ki vəl asr innal insana latıxuzur illəllədin əmənū və əməlūssəliyyat yani o kəsə ki iman gətirə bilik nədir əməllər həmçinin kasurəsində ailə var ki, ki onlar yani iman elədilər və əməl elədirlər. Yəni, bütün ailərdə görürsən ki, əməl nə olur? İmanla, yəni, bağlıdır. Həmsin də Bəqara surəsində ki, Allah səhəm deyir ki, Allah səhəm sizin imanı eləməz, boşa çıxarmaz. Orada da iman nəyə deməkdir? Namaz namaz. Çünki orada o zaman ki, onlar üzü beytül məqdisə ki, namaz qılırdılar <gülüyor> və sonra de, vəh gəldi ki, yəni artıq üzünüzü Kəbəyə söndərin Bu o kəslər artıq kim ki, üzü e, məqdisə, yəni aqsa məclisində yəni, indiki fələsindəki aqsa məclisində qılmışdı onlar artıq dedilər ki, bizim nəqdə namazımız boşa çıxdı, yəni sahil məzəni inəməyəcək və Allah s. ayı nazirəyək ki, həqiqtən də Allah s. sizin imanız, yəni sizin namazınız inəməz Yəni qoşa çıxarmaz. Və burada Allah Subhanahu taala namaz, namaz nədir? Əməldir. Əmləyə nə ad verdi? İman. Və bunu göstərir ki, iman nədir? İman əməllə, yəni bərabərlə bil tamamlayan dılar. Həmçinin də baxsa gözü sələflərin şəhrlərinə görək ki, onlar hamsə deyillər ki, əgər Quranda və Sünnədə gəlir. İslam iman gələrsə, İslam nədir? İslam beş ərkandır. İman gələrsə, iman nədir? İman altı ərkandır. Əgər yox İslam tək gələsə, İman onun daxlında, daxlında deyil. Daxlındadır. Ə yaxşı, əgər iman tək gəlirsə, İslam ondan daxlında nədir? Daxlındadır. Yəni bu onu göstərir ki, beş ərkan və artıq iman dillə nəzrləy birbirinə tamamlayır. Yəni bu ailələrin, yəni ümumilikdə, yəni rəddidir ki, yəni, onların gətirdiyi dəyərlər o ki, yəni iman, yəni əməllər imanla, imandanla birləşdir. Həmçində e, onları bu hədislərində isə Yəni onu demək olar ki, onu demək olar ki, əvvallar belədir ki, o hədisdə ki, gəlib məlumətə yüklü birlər daxilən nar, yəni kim mürsəv və Allahə şəriq qoymasa cənnəyə, cəhnnəmə gedər. Abdul Məhsud deyir ki, Və kim e, ölərsə və Allahə şərik qoşmasa nə olar? Yəni cənnətə gedər. Bu şəkli vardır ki, buna usum fikrdə məfhumul məxum, müxalifə deyillər şey. Yəni o hədisən nitkindən, yəni hədisdə nitd qolunandan tələfiz olunan e, əksini, yəni ki onun əksini başa düşəncə bu həqiqət də belədir. Yəni kim ölərsə və Allahə şərik qoşmasa nə olar? Yəni cənnətə gedər. Niyə görə? O deməydi ki, o insan e, zinakardı, ayraq içəndir filan beş məkan da Bu o deməyidi Nəbi-i yani, Əsgərünə görə böyük günah sahibi, əgər tövbə etmib öləsə, qiyamət günü öz əzabını çəkəndən sonra son yer haradır? Son yerəcəyəm. Bu bu deməkdir. Aydındır? Həmçinin hansı ki biz görürük ki e, sahabilərdən birini fənsam yanına gətirəndə və deyir ki, e, araq üstündə gətirirlər, fənc onu bir dəfə qamçılatdırır və sonra iki, ikinci əfədə onu ilə və üçüncü dəvədə və sonra sahabilərdən birini lənət eləyir. Fənc deyir ki, "Lə Onu lənət eləmə. Beykendu Allah'a da rastını sever Allah Rasulü'nü neydi? Ben yani onu sever. Aydındır. O da onu göstərir ki, bax mələk, o, böyük günah sahibi olsa da, çünki araqı səndir filan besməkən, ancaq yenə də onun gəlində var, Allah və Rasulun yəni, sevgisi var, bax, bu da o neyini cənətə girmənin yəni, səbəb olur, aydındır, hansı ki, yəni, o əhlüsünlə ne itiqadır ki, böyük günah sahibi, əgər tövbə etməyib ölərsə, qiyamət günədir, təhdə məşiyyət illə, Allahın istəyi altındadır, istəsə əzab verər, sizə neyə? Səsid cənnətə daxil elədi Əzab versə də Allah spontanə qədə əzab verə O nə elədi günahın Yəni bir qüdar gedir Aydındır Və başqa dəlillər var ki Onların e, həmənki kimi ey, Əgər a, bəni Adəm övlad Yəni mənə qiyamət günü gəlsə Və yer göqədə xatı eləyir Və mənə şəriq qoşmur Bu da mənə itibarilərdir Eyni ilə bir axıq kimi Yəni o insan əgər yer görədən günahlar işlədirsə, Allah Osman şərik qoşmuyubsa, o insan Allahdan ixtiyaraqdır. İstədə bağışlayacaq, istəsinə eləmir, yəni? bağışlamayacaq. Va ba, başqa hədisləri var. Deyirsən, deyir ki, "Allahumma taabbit qalbi ala dinaq." Yəni qəlb nədir? Qəlb sözdə mutaqallib sözlə götürülür. Nə nə deməkdir? Yəni çönür. Həmçinin Ərəb dilində verəyləri də, gerveləmə nə deyirlər? Qalib deyirlər. ona görə qəlb ayrılır ki, çünki qəlb daimən çönür. Cəsək fəhəni səhəndə dua edib ki, Allah mənin qəlibliyinə sabit elə və fəhəni səhəndir ki, qəlibər Allah səhəndir ki, iki barmağı arasında istəsə, yuqalli buha hər keyfi yaşayır, necə istəyirsə eləntiyi də çöndərir və bunu görsək ki, qəlib sözü çönmək fıralanan sözündən götürüb və fəhəni onun sabitini eləyib Allahtan istəyib və başqa əd isə deyirlər ki, fəhəni səhəndir ki, fəhəni səhəndir ki, Yəni, Peyğəmbəd səhəm deyib ki, təqvə hardadır, qələbdədir, çünki murcələ bunun dəli gətirdiyi ki, iman qələbdə yetər, ancaq dəli də bunu gətirilədir, ətəqvə haunə, ancaq fənsan nə deyir, fənsan deyir ki, həqiqdəndə qələbdə muda var, bir əkti parçası var, əgər o ıslah olsa nə olacaq, tüm cəsəd ıslah olunacaq, və onun yeri də haradır, yəni sünədədə aydındır, o demək ki, iman hamısı buradır, Aydındır, iman burada təsliq olunur və əməllərdən olur, əməllərdə görsən. Əgər buradakı salamat olsa, o vuracaq tüm bədən üzrənə, bədən üzrənə salamat olacaq. Əgər yox, buradakı xarab olsa, o xarablıq xarab vuracaq, yəni başqa bədən üzrənə də. Başqa hədislərin dəlli var. Kim səmadiyə edik, Allah ağa deyir ki, səmada. Onun ağası deyir ki, onu azad o nə deyir? O deyir möməndir. Bunlar bunlar eynilə kifayət edərlər. Və deyirlər ki, həmen qız cəliyə görs. Orda bircə iman gətirdi ki, Allah sənin hardada səmadadır. Ancaq müsəlmində rivayet var ki, bunun dalını pensam ona dayam verir. Bəzən ondan soruşur ki, sən şahid eləcənsən ki, mən Allah təkdir. Deyirlər, ayala, bir bəli. Bir şahid Allahın qulu vəlsəm işadət verirsem ki, öğlənden sonra bəli dilbəli, onu da dindəyilə, onu azadəyilə, onu azadəyilə, o müəmmədir yəni göstərir ki, pəyğəmbər salam, yəni, bu Allahın səmadə olmasının kifayət eləmir və nə niy edir? Başqa şeylərlə də sorsunu. Başqa hədisləri var onlara, o, hansı ki, şəfaət hədisidir ki, peyğəmbər deyir ki, o Allah Subhanahu taala yəni, o insanlara yəni qiyamət günü şəfaəti olacaqlar ki, peyğəmbər salam başqalarına ki, onlar deyir, "Peçsiz, sizə də gələcəkdə xeyir eləməyir. Düz mənalı burada onlara belə rədd qaytarır ki, onların o dəlilləri var yəməl deyirlər, "Yə'mal Yəni, heç bir eləmirlər Əvvallah buna bir neçə ə, cül ilə qatırma olar Birinci odur ki, insan məsəl üçün ə, Özün, tam ki, əlin altında işçilər var, güz deyil Məsələn, taqşıdır ki, ə, məsəl üçün ki, taş hörəndir Taş görəndi və fikirləşir ki, bu gündə 30 kvadrar tək-təş qoya bilər və gedir-gəlir günün ərzində 5 kvadrar ona nə deyir ona? Dirək, heç iş görməm sən ki sən, amma nəyini bu insan orada? 5 kvadrat qoyub, 5 kvadrar işləyir, işləyir, işləyir, ancaq onun nəzərində olduq, 30 kvadrar görmə deyir, çox azdır. Bu cür bu cür rəd qatılma ki, bunun mənası bu cür olabilər, bu, biraz düzgün rəddir, niyə görə? Çünki hədis açıq aşkardır, ləm yəməl, xeyran, Və ona görə də, quran və sünnədə nüsuslar, ayət istəyir zahirə eləmək lazımdır, zahirə tətbiq eləmək lazımdır. Zahir də nə deyir? Heç xeyr eləmək düzdür. Yaxşı, başqa cürlət qaytabı olar ki, bəli, elə insanlar vardır, islama girdilər, heç bir iş eləmədən nə oldular? Ş -ş Şəhid oldular, hansı ki, onlardan biri hansıdır? Heç bir iş şey eləmədi, qıncı bağılmadı, bir iş şey eləmədi, döyüşdə cihadda, nə elələ dedir? Girdi təzə, nə olduğu şəhid oldu, bu bir İkincisi, əhl-i kitablar, əhl-i kitabdan 99 nəfəri öldürən Tövbə elədi, nəsi xeyriş şey elədi, eləmədi Başqa ədəs əhl-i kitabdan özünü yandırdı, vəhsət elədi ki, məni yandırın, külünü soğurun Düzü, bu insanın külünü soğurdu, qiyamət gün hara getdi o insan cənnətə, xeyriş şey elədi, eləmədi eləmədi. Aydındır, heç bir xeyir yiyə şey bilməyən, Nabur əksinə olaraq Allahın qüdrətinə küfr elədi ki, Allah səndən onu aciz olacaq, onu yığmayacaq, onun külünü yığdıq deməyə bilməyəcək. Və belə bir halda isə o insanlar yerə hal oldu, yeni cənnətdə bu cür əzab çəkilər. Və ancaq o dəlillər ki, ki insan iman gətirəndə heç bir şey eləməsin. Bəli, o cihadda e, şey, islama gələnin təqdirində nədir? Yəni o insan, o insan aman o döyüş vaxtı o nə ilahların deməyi o o zaman onun boynuna sən əməl nə idi döyüşmək Cicahat, o da onu elədi təqdirdə odur ki yerə o insan o döyüşdən rusaq qalsa nə necə idi cürmün aladaqdı namaz qızı orucunu həcc idi aydındır onun yerdə burada murciələrə nədi açıq aşkar özünə qarşı dəlildi ki əsində isə zarvusan əməl elədi cihad elədi aydındır həncə tövbə eləyən Töbələmə nəyidir? Töbüdür xeyriləşdirir. O bunu elədi, uzaqlaşdı. Aydındır? Və burada isə, yəni, bu düzdür, dəlillər isə belə baxana düzdür. Dəlilər şəhiyyə olsalar da, yəni burada isə əslində isə bunlar nədir? Murcəelin əleyhinədir. əleyhinədir. Çünki onlarda, yəni necə deyirlər, əsas əqidə isə ondan ibarətdir ki, yəni iman gətirməklə insanın qəlbində heç bir əməl olmasa da belə, o insan nə olur? Yəni cənnətə yol. Bu da həqiqətən də ən yəni, çox yəni, Və bu da bunların, yəni dəlillərinin qısa olaraq rəddidir. Ancaq onların barəsində isə, onların barəsində isə ə, sələflər nələr deyiblər? Onların barəsində sələflər nə deyiblər? 2 cüz cüməli bu kitabda mürcəlin əqidəsini gətirəndən sonra ə, artıq orada əhli sünnə əqidəsini bəyan edib Əlbəttə, yəni, lüzum yoxdur dil kiləmə çünki, yəni biz hər dəvez işləyirik ki, yəni əhlüsünnən etiqadı nədir? Əhlüsünnən etiqadı odur ki, iman qalxır, düşür. Qalxır nə ilə? Əməllərlə, düşür nə Yəni Allah aşkına, bu əhlüsünnən etiqadıdır və əh, böy kəbərlər, yəni böyük günahlar edənlər barəsi əhlüsünnən etiqadı nədir? O insanların qiyamətdə əgər tövbə etməyiblərsə, qiyamətdə nə Allah süň ixtiyarı altındadır. Biz deyirik ki, bəli, onlar o hum <yastahquna ilgab> onlar əzab görməyə haqlıdılar çünki onlar böyük günaha gəlinlər elənədlər ancaq demir ki bu milyon faiz cəhənnəmə girəcək biz deyirik ki onlar qiyamət üçün Allahın istəyi altındadır istəsə Allah onlarə əzab verəcək istəsə necə bağışlayacaq və biz nə bizə etiqad eləyirik ki onların son yeri haradır son yeri cənnətdir yəni əbədi cəhənnəm kimlər üçündür müşriklər bir də yəni kafirlər Yaxşı. Hadi maraqdan xəbərdar danışaq. Yəni xətar olsun. Əli radiyodan soruşanda, yəni havaricə barəsində, "Dihum minel kufr" o deməyən küfrdən qarşıdılar. Yəni, yəni həmçində düzdür, o dəlillər də onu göstərir və müasir alimlərdən də, necə deyərlər, xavariclərin təkfiri barəsində kitbasında çünki hədis aydındır, onlar cənnəmi yəni istərlidilər. Ancaq yenə də e, yəni, möhtəbər əhlüsünə alibəri həmçində, belə desək, cümhur əhlüsünəndə rəyi oldu ki, onlar ilə əbəli cəhnəmlilər deyirlər. İbn-i Teymiyyən yoxdur, i̇bn Bazın fitvası var o barədə, Fətəvada fitvası var, İbn-i yalan deyərək. Yaxşı, bu əhlüsünlə etiqadı barəsində dedir ki Yəni əhlüsünlə etiqadı, umu, icma olan budur ki iman qalqır və düşür, qalqır əməllərlə düşür ə, günahlarla Həmçində əməllər ləzimdir, müləzimdir imana Çünki iman tək demək yetmir Çünki ə, iman bu xarəmələ deyir ki Mən deyir, min nəfər insanla, yəni kişi ilə qarşılaşdım Hansı ki, onlar nə deyirlər? Əl-İman qoğulun və əməl Yen qusu e, yəjid bi təaza yangununa bilməşə. İmam Buxari də ki mən min nəfər, çünki İmam Buxarinin təxminən 500-dən yuxarı şeyxləri olub. Yəni şeyxlər onlar ona deyirlər ki, yəni ondan hədis götürdüyü insanlar. Və deyir mən deyir min nəfərdən yuxarı insanlarla qarşılaşdım. Hansılar ki, hamısı deyirlər ki, iman nədir? İman söz və əməldir. Yəni əməlin içə daxil olur burada. Qəlbin də əməli cavar xində, bədən üzvən əməli Və deyir ki, hamısı deyirdi ki, o min nəfələ hamısı deyirdi ki, iman nədir? Qaxır və düşür, qaxır itayətlə düşür, yəni asili ilə. Yəni bu əhlüsünlə umud, yəni eytiqadır ki, əməllər, yəni olmalıdır. Həmçində onların, necə deyərlər, Murjecin Fuqalahan dəlillər vadəni, yəni, yəni zehindən getdi, onu qeyd edir ki, onlara dəlillənən bir nədir? Onlara dəlillənən bir o dişi dir hərdəndir iman ə, əməl qaxıram, iman o olur, iman qalmır. Və misal bunu nəyi çəkirlər? Qadınların deyir, ə, ailə xəsərlə pulması və hətta ki ə, hamilə qadının hansı əməlləri təhkilməsi. Yəni bu nədir, nə deməkdir? Onlar dəlil gətirir ki, o vaxtdan əməl qalxır. İman qalxır, qalxmır. Qalmır. Yəni heç kim gəlməz ki, o insan qadında o vaxt imanı yoxa çıxdı. Aydındır? Am bu vaxt onlar bundan dəliğəcilik deməli, iman ə, əməl qalxır hərdən amma iman qalxmır. Yəni iman əməldən ayrıdır. Yəni əməl imanın vacibətlərinə təamincilərindən deyil. Aydın, o ayrıdır, bu ayrıdır. Amca buna ə, əsas səbəb nədir buna? O vaxtda ondan o əməlin qalması nədir? Üzürdür, maniyədir. O maniyədir, etənəsə nə olur? Həmən əməl də nə olur? Həmən o əməl də, yəni, qarif olunur. Yaxşı, Muciyyələrin məzhəblərinə gəldiksə, yəni, onların e, məzhəblərin əhli sünnə arasında, yəni, mövqeyi. Əbə Yəni biz əlbəttə də təslim murciələr başını danışanda deyirik ki, ümiyyətlə murciələr öz nəhayət ki murciələr bir fiqə gələndə görürsən ki öz məsələlərindən, məzhəblərini doğulmadan ötəri də qondarların hədislərdən istifadə eləyirlər. Həmçində yəni Əmələt deyər yəni bir səriyyəd-u səhinin də şərhinə keçəndə dedi ki, məsəl üçün o hədisi qondalmalar var ki, məzəhbərlərini doğrulmaqdan ötəri, məzəhlərənə yardım eləməkdən ötəri, ondan sonra öz mənəhezlərinin əqidələrini doğrulmaqdan ötəri, ondan sonra hakimə yaxınlaşmaqdan ötəri bu cür yollar onlar hədis qonunu adalı özlərindən. Həmçində bu cür hədisləri də əhlüsünlə özlərindən də qondarıblar, əhlüsünə kömə eləməkdən ötəri. Fənsi ki, onlardan hədsənə biri budur ki, güyə, təsəvvür edim ki, "Sümthani min ümməti, leysə lehumə fi l-islam nəsib." Murcəə güyə təsəvvür edim ki, iki sinif onda mənim ümmətimdən onlara heç bir İslamda heç bir pay yoxdur. Murcəədir və Qədəri elədi. Yani bu hədsin içində, yəni hədsi dəvət edilənin içində yəni mətruk olan, tərk olunan ravı olduğun hədis nədir? Hədis də yəni zəif Başqa bir hadis də var ki, "Fərzə müdir ki, min hadi l La tanaluhuma shafa'ati al-murjite wal-qadariyyah. Fələ mənim ümmətimdən iki sinif insanlar var ki, onlara qiyamət mənim şəfaətim çatmayacaq. Murcite və qadariyyələr bu əcsinə içində, yəni qondaran, hədis qondaran var, buna görə hədisə, yəni qondaran məhdislər yəni, sırasındadır. Lə başqa hədisə tensam deyir "Ələ və inna Allahu la'na al-qadariyyə wal-murjite 'ala lisan al-sab'i nabiyyan." Fə sizə yəni, düz burada biz tensam deyirik, ona görə ki bunlar, bunları tensam adına nisbət edilə Amma Hədis nə oldu? Hədis nədir? Peyğəmbərin dilindən deyil, aydındır? Sadəcə bunları o hədis bölməsinə ona görə aid ediblər ki, onlar qondardığı bu hədisləri peyğəmbərə nisbət elədiklər ötəri. Və bu hədisə onlar deyirlər ki, "Peyğəmsan" deyib ki, "Allah subhanalə murciələnin qədəri yəri 70 peyğəmbər, 70.000 peyğəmbərin dilinə neyib? Lənətli." Yəni, bu hədisə, yəni qondardığı hədisə şurasındadır. Başqa hədisdə isə Təsnih olunub ki, sünnənin ümmətinə yəni la yərddan aləl hudd və la yedxulən el cəddariyə bu hədis İmam Heytəmi yani edib öz məcməli rəvayət edir ki, şey bunu tabaranı çıxadır və deyir ki, bunun rəcəllər, bu hədisi rəvayət edən hamısı Buxarı Müslümin rəvilərindədir, şəhin hədisi rəvayət edənlərdir və bizi Harun ibn Musa Vəşik onun hökməyədə o da etdi qadır. Bu dörd dənə yani yəni axıncı rəvayət, yəni necə deyirlər, biraz isnadı güclü ə e, güyüdə olan hədisi cansız deyəsəm deyir ki, iki sinif var ki, mənim ümmətlər, yəni mənim hovzuma gəlməyəcəklər və onlar cənnətə girməyəcək. Qədərilər bir də nədir? Yəni murcələrdir. Amma başqa bir hissə Peygəmbər buyurur ki, "Li kulli ummatin məcusi və li kulli ummatin nasara və li kulli ummatin yehud." Və in məcsu ummatul qədəriyya ki, yəni hər bir ümmətin Hər bir ümmətin məcusi, nasranisi və yahudisi var. Əməyin bir ümmətin məcusi dis deyir, qədəri elədi və onlara nasraniləri xoşi və ümmətinin yahudiləri kimlərdir? Yəni murcələrdir. Bu hədisə də yəni zəif e, rivayət var, onun görə hədis də yəni sahih hədis deyil. Və başqa rivayet var ki, yəni Ənəs ibn Məlikdən yəni Peyğəmbər (s.ə.s) buyurub ki, "Əl-qədariyə vəl-murciyatu məcusi hədül ümmə, fə in maradu fə və in mātū fə la Və burada isə bu e, rivayət də, yəni İsnad etibarilə, yəni 4-cü hədsin rivayətindədir ki, yəni, bu, həm insan buyurub ki, e, Qədəriyyə läbida murjələr mənim ümmətimin məcəlisləridir. Əgər onlar təsirlənsələr ziyarət etməyin, əgər onlar ölsələr, onların qəbirlərinə, e, yəni onların cənazələrinə yəni şahid etməyin, cənazələrinə müşahidə eləməyin, cənazə qılmayın, cənazələrinə baş Bu hədis də, yəni hədisin isnadında olan, yəni ravilər hamısı səhih əhsravət eləyəndədir. Bici Harun və Musa o da yəni hökm, yəni güclü, yəni hiçsi, yəni rav, yəni, yəni bu 2-6 iki, rivayətdən ikisi, yəni ki, daha Yəni, düzgün hədislərdir. Yəni, hər bir halda Yəni hədis e, peyğəmbər qalxır və onu göstərir ki, həqiqətən də murciələ bir də qədəri yələ, yəni azmış firqələrdəndir və hansı ki onların necə deyirlərsə sələflərinə ki, onlar deyirlər ki, yəni vintemən məşhur söz var, deyir ki, yəni murciələr bu ümməti olan zərəri, yəni xavacə əzarigə qollarından daha da şiddətlidir. Yəni xavacələndən daha şiddətli qol hansıdır? Yəni zərər verir, yəni bu murciələrin yəni firqəsidir. Həməd Əməd Əməd Əmədən də e, soruşan da ki, mən il murci qalə el mürci elədə yəkul el imən el qovl Yani bir, Əməd Əməd Əməd ki, mürci kimdir? Dədir ki, o mürci o kəsir o deyir ki, imandır, yalnız yalnız sözüdür Ve dələr ki, mürci kimdir? Yani bir var murci o ismul faildir, mürci isə artıq o türkədə olanlərdir Ve onlar kimlərdir? Deyir, qal mən zəmən el imən q Yəni kim ki, iqrar edirsə ki, iman, təhcəs sözləri yani, nitqlə e, yani, tələfiz eləməkdir 10 səndir artıq, yəni murciədir. Və başqa sələflərin də sözləri var. Səyid ibn Cübəyədən murciəl haqqından sorsan, dedi ki, İnnəhum yəhudu həl əhlül qüblə Yəni Səyid ibn Cübəyəd dedi ki, yəni murciələr bu əhlül qüblənin İslam üməti nəyidir? Yəni, yəhudiləridir. Hə, Səyid ibn Cübəyəd va hudeybi bin Iyadda, yani ondan da soruşanlar dedi ki yaqulu ehlulerca el iman qulun bila amel ve yekulu el cehmiye el iman el ma'rifet bila qul ve la yani murcielər ondan soruşan dedi ki murcielər onlardır ki onlar deyirlər ki iman sözdəməlsiz və cehmiyələr deyənə deyirlər ki e, imanca tanımaqdır hansı ki yani cehmiyələrin iyricəsi biz deyələcəyik cəhmi ishafan yüzəsi daha şiddətlidir çünki murcələrdə deyirlər ki iman nədir? nitqdir. Ancaq cəhmi ishafan deyir ki təsdiq etdir tanımaqdır. Əməl də söz deməsən də belə. Yəni onun şiddətini hə tanıma. Bildinsə bəsdir iman odur. Yəni murcələ deyəsəm sən var buna deyirsən. Yəni nitqə yoxdur. Salaməsizam. Gəlin bir çadıqdan soruşaq. İndi o belə baş Necə? Kədə? misal məsələn bəli. Yəni belə misal, yəni onlar onlarda o haqq bilmərfədi. Onlar haqqı bilirlər. Çünki Allah sənin Quran cəmində onlar kimi deyilər ki, ya alifuna kema ya'rifuna abna'ahum. Allah səndə deyir ki, onlar Məhəmmədi, yəni fəni tanıyır, necə tanıyırlar? Ataların tanıdıqları kimi, uşaqların tanıdıqları kimi. İnsan öz oğlunu necə tanıyır? Bilir ki, xal arasında var, orada var, burada var, nədir, nə deyil. Xüsusiyyətən xüsusiyyətə -yəni. onlar peyğəmbəri o cür Ana görəndən ki, haqqı tanımaqdır. Ancaq bunların isə e, Safvan ibn Cəhmi isə, Cəhmi ibn Safvan isə o sadəcə tanımaqdır. Yəni nitkləməsən də olar. Yəni bir var nitklisən ki, əmənətu billah düzü. Bir də var heç nitkləmirsən. Bilirsən ki, Allah rəziyət etdi. Yaxşı. Zuhridən, Rəhmoladan o da, yəni təbiinlərdən də ondan sonra deyir ki, Məbtəda addətil İslam bidətən fi hiə zərrə alə əhləh min erminə lərcə. Zührə rəhmələdi ki, yəni İslamda İslam'a zərər verəcək, islamın İslamda olan müsəlmana zərər verəcək qədər bidət elə olmamışı, ki, murcələrin, yani bidət kimi. Və belənci də yəni mücədiələr onların kəlamları, sələflərin kəlamları çoxu təmsində. İbn Teymiyyən bu əldə kəlamları var və başqa Meymun ibn Məhran, Eyyub Saxtayani, Əvzaində var. Yəni, İbram Nəxayi, yəni şərhlərdən çoxunun, yəni bu barədə var. Hansı ki, hamısı ona göstərir ki, həqiqətən də ümumiyyətlə ümümlükdə pisdə və xüsusilikdə isə irca, yəni mürcəl həqiqətən də, yəni bu ümmətin onun zərəri nədir? Zərəri həddindən artıq çoxdur. Və ona görə də bu günlərdə də, yəni bizim Azərbaycanın özündə də bu məsələyə birə ciddi yanaşmaq lazımdır. Çünki e, görürsən ki, yəni namaz tərk eləmək, namaz qılmaq olan yəni fikr nədir ki, yəni insan, insan çalışmalı deyil ki bir tərəfə çağırışın olub təkrifə yəslin, təkiləsin. Və görəsən ki təkfir məsələsinə çox yönələrsən, olacaqsan nə? Təkfirçi. Yəni bu bir tərəfə çox yönələdirsən, olacaqsan nə? Yəni murciə. Ona görə savaşmaq lazımdır ki, hər mühəsuslar ayə və hədisləri şərhlərlənin təhminlə şərhlərin təfsiri ilə düzün başa düşməyə çalışasan və daima lazimə yəşəsən, yəni, yəni orta növbədə dayanasan. Hətta yəni xəlamaz olasan. Və inşallah bununla da yəni murciələrin nə deyirlər, qumda ölmə bitir və inşallah gələn dəstə inşallah cəhm və düzün Allah bilir və sallallahu mühammedin və